Andalusan Andalusan Andalusan Andalillah me <im> nahmeduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allahu fala mudilla la wa man yudlil fala wa ashhadu an la ilaha illa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 ovog historijskog putovanja po događajima vezanim za križarske i ratove i mongolska osvajanja u muslimanskom svijetu pokušat ćemo u Zalavu ponuć većera da napravimo neki rezime rezime govora o toj temi mada je uglavnom ono sve bitno dosad kazano Dovoljno je to da razumijemo iz ovih događaja da se ostvarije u njima Allahu sunnet da daje vlast kome hoće kada hoće i kako hoće قُلِ اللَّهُمَ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَا وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَا Reci allah moj ti koji posjeduješ vlast <clears throat> daješ i kome hoćeš uzimaš i od koga hoćeš otu izumente ša i činiš ponosnim koga hoćeš otu zilu mente ša, i ponizuješ koga hoćeš i do kraja ajeta u ovim događajima se to najbolji očituje Allah želšano je taj koji mijenja vladare namisnike iskušava ih jedne drugima ne daje im se vlasnost u njih od dobroti i bogobojaznosti nego da budu iskušenje jedni drugima. takođe u ovim događajima Allah sva natala nas uči jednom drugom sunneto a to je a to je da je da se pobjeda i moć sad daje jednima sa drugima. Otilkele jamunu davilu abine nas. Mi u ovim danima dajemo pobjedu sad jednima, sad drugima. To je bilo za vrijeme poslanika Muhamada sallallahu alim sallam, a i nakon njegove smrti. Ta promjenljivost u vlasti, u pobjedama, nije argument valjanosti ili pokvaranosti nekoga, grupe ili pojedinca ili državi. To je Allahov sunnet, i trajaće do sugnjih dana. A ako tome dodamo još tu, da je rezimio onog što bi mogli razumijeti iz svi događaja vezani za križarska osvajanja muslimanskog svijeta, svih ovih sedam ili osam križarskih ratova, shodno kako to historičari tumači, mogli bi rezimirati jednu vr... nekoliko tih bitnih momenta koji se mogu provoditi samo kroz šarijaske tekstove, koji su, koji su nama poznati i dosupni. A to je kada god su se muslimani predali dunjaluku, prepustili njem, njegovim uživanjima i prepustili se međuslovnom natjecanju, prepiranju, zavađi, zbog dunjaločka i dunjaločkih uživanja doživjeli su poniženje i poraz. A to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jasno pojasnio u hadisu, eks ma nekoliko puta ponavljali u Tefekuna lehi hadis mel fakh mel faqru akhsha alekum. Ili u rivayetu fevallahi lel fakhru lel faqru akhsha alekum. Dakum yallaha nije siromaštvo ono za čega se bojim za vas. Lakin uh, akhsha alekum En tubsa ta alikum dunya. Boim sezava, zdan se ne otvori dunjaluk. Dunjalicki lepota. Fatanah fesuha kema tanafsuha. Pa da se bog jed natječete kao što su se oni natjecali međusobno. Faturlikukum kema ehlekethum. Pa da vas on uništio kao što je i njih uništio. I zaista ovaj hadis se, znači ostvaruje kroz kompletne ove događaje kada se ljudi oni, uh, oni koji su na vlasti zbog vlasti natječu uh, i bori međusobno udružuju sa neprijateljim protiv, protiv muslimana kada su obični ljudi zbog dunjaluka ne opiru i ne odazivaju ne neprijatelji i ne odazivaju osnovnim šarijaskim naredbama ili postulatima vjeri također u ovim događajima nam postaje očita jedna jedna vrlo bitna stvar a to je uh, kada god muslimani zapostave poimanje instituciju vrijednost i značaj džihada borbe na lahom putu onako kako ga šerijat pojašnjava dožive poraz poniženje pošasti pogrom A šarijeski tekstovi Kur'ana i Suneta su uh, toliko u detalje pojasnili propise borbe da je pravo čudo kako sljedbenici vjere Islama mogu doći u takvo stanje da, da zapostave nešto što im je tako kristalno jasno pojašeno šarijeskim tekstovima i islamski pravnici pojasnili u svojim knjigama. I čak i kideskim, u akideskim knjigama se spomnije. El džihadu madeni yomil kiyame. Džihad traje do sunnjeg dana, trajače do sunnjeg dana. U ovdje govorimo naravno o onoj vrsti džihada koja se, koja se vodi rukom, životom, borbom, ratom, a ne odim drugim vrstama džihada. Dovolj nam ne hadis koji bilječi muslim u svome sahihu, u kojem kaže, poslanili sam znači, mate, وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ kaže, ko umri i ne bori se na lahom putu gazo znači borba fizička وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ i ne postiče sebe na borbu ne priprejma sebe za borbu مَا تَعْلَى شُبٍ مِّن نِفَعْق umrijece na ogran kunifaka unafikluka hadis bilježi muslima svoje sahijude buhoreri radijalama ovaj hadis govori o krupnoj stvari a koja nam se kristalno jasno pojašnjava kroz ove događaje tako da muslimani znači, ne moraju doživjeti napad, genocid protjerivanje, ubijanje da bi skontali da moraju da se bori Neko nam to, ova vjera nas tome uči. Od samopoštovanja je da budiš spreman, braniti sebe i boriti se za sebe. Ako sebe ne pošteš, neći naravno i drugi poštovati. To je priča za sebe. Ovaj hadis je dovoljna, dovoljna prijetnja nama svakom od nas. Govori o tome u stvari da muslima ne smije zapostaviti ovaj dio svoga poimanja vjeri. Da on niti zna za džihad, niti razmišlja o džihadu, borbi, žrtvi za Allahovu vjeru. Nego čak priča proti toga i kaže da, da je to nestalo, da je to bilo važno za ona, za ona stara vremena, da je sad, sad na sceni džihad sa perom, olovkom i kompjuterom. A onda mu dođu ljudi s nožem pod vrat i pokažemo to pero i te kompjutere također u ovim događajima jasno i kristalno se pojašnjava to da muslimani se ne smiju zanositi svojom brojnošću ako je to se desilo na Huneynu u prisusu sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam i kuranski ajet nam to opisuje vajome huneinin idha'a džabetkum kestaretukum I na ubici na Huneina, u danu Hunejna, kada su muslimani, sa 12.000 vojnika krenuli na Taif. Pa su bili sačekani sa manjom grupom u zasjedi. Fa lem tugni ankum šeija. Pa vam brojnost nije ništa pomogla. <feno> Jer su pomisli, mi u velikom broju idemo, a oni manjem broju. Ne nemaju oni šta tražiti sa nama i tako se kroz istoriju pokazalo ovaj sunet kad god su se muslimani zanosili brojnošću da su doživjeli porazu bitkama, velikim poznatim bitkama i do kraja ajeta gdje Allah svana te pojašnjava ne samo da ti brojnost nije pomogla nego ti, nego ti je zemlja postala tijesna od bježanja od iznenađenja koji se doživio sa tim za zanosom gdje se napravi jedna greška u tome. A onda kada ovome dodamo, razjedinjenost, kroz ovaj događaj koji smo spominjali, razjedinjenost muslimanskih sredina, svaka pokrajina, svaki grad, svoj politiku vodi, svog namjesnika, borba za, za svoj komad, za svoj dio, Ta razjedinost koja je još kad se sastoji sa džehlom, ne, sa neznanjem, rezultira onome što smo pričali o tim događama i koji se dešavali. Naravno, iz toga nam proizilaze oni svijetli primjeri. Svijetli primjeri onih koji su osvjetlali obraz muslimana. A spomenut i poslije. Dovoljna završnica ova. Jo ovo u njoj veliki i brat, završnica uh, i križarskih krstaški ratova i mongolskih, da je slomljena oštrica jednih i drugih i da su poraženi jedni sa drugim ni manje ni više nego sa memalicima, sa dinastijom memalika, koji su bili u osnovi oslobođeni, znači rob, robovi koji su odgajani u islamu na islamskom znanju i u, na džihadskom odgoju odnosno vojnom odgoju. Oni su spasili ummet, oni su vratili umetu ponos i samopoštovanje i značaj gdje su spojili između dvije stvari. Nači nešr ulme šer'i širenje šarijskog znanja, učenje, poučavanje, življenje po tome i terbije džihadije i odgoj džihadski. Tu je moć i snaga muslimana ona govori o ovih historijskih događa, a nas na to nam ukazuju šarijski tekstovi. Znači, pored poznatih uh, muslimana koji su porijeklom mogu ponositi, od Arapa i ne Arapa, od ovej nacije ili nacije, od ovej dinastije i do onej nama pokazuje u ovome da nije Ibret u tvom porijeklu, da li si od Al Ahlul Bejte ili ovo, da onda, ako, ako ne, ne radiš Ono što Allah šalmanu traži od prvi generacije od poslanika Muhammeda s.a.a. i oni koji ga pomogli u vjeri. A onda dolaze neki stranci koji su uzimani kao djeca, iz roblja pretvarani u muslimane u vojsku i onda oni vraćaju ponos muslimanima. I to još, još većeg, od većeg absurda u tome da početak dinastije Memalika nastupa, počinje sa ženom Šađera Tudor. Ona je prva koja je bila u to u toj dinastiji memlučkej Memlučke dinastije vladalaca. Kao da hoće da kaže, jel, muslimani, ako među vama nima muškaraca, pa pokazat će vam žena među vama kako treba biti muško, kako se treba boriti, kako treba sposoban, kako treba biti spreman na borbu i pomoći islamu muslimane. I to ona bila u momentu onda... Uh, U kriznom momentu, znači kada je bilo pitanje ako padne Egipat u Bici na Mensuri, jer tu je bilo glavna, glavno, uh, glavno uh, uh, gdje su nade ulagali i križari muslimani, ko tu uzme prevlast, može se nadati ishodu ratova između križara i muslimana. I onda u tome uh, presudnu ulogu odigrava žena naravno sa drugim koji su, koji su učestvali u Bici. U, u napoznat način kao što smo opisali. A onda nakon toga dolazi Seifudin, Kutus Bibers, Kalavun i ostali. Sve iz dinastije Memalika, što je nama velika velika lekcija, veliki drs. Ibrat je koliko si naučio vjeru i koliko ih praktikuješ. U svim njen, njenim sferama. A ostalo je minka i prsanje, i hvalisanje. Ovo govorim, ovaj, ovaj, ovo samo navodim kao, kao jedan ovaj početak, uvuda govora o tome da nešto spomenimo, rezimiramo da rezimiramo o, ove događaje koje smo do sad pričali. Ostalo nam je još, samo da preletim na brzinu da spomenim, a to je e, nakon, nakon bitke Aynu Džalut i onih događaja koji su bili, nisam spomenuo, a to je da je još uvijek bilo gradova, bilo je gradova ili e, malih, onih kraljevstva koji su bili u rukama križara. A govorili smo o, Mongo, o, o, o muslimanskim pokrajama koji su Mongoli zauzeli na koji način su one ponovo vraćene u okrilje e, islamskih država, a to je sa, nakon nekih 50-ak godina kada su primili islam mongolski namjesnici, većina njih ponovo je postepeno su vraćane te pokrajine u, u okrijanje muslimanskih pokrajina i država. A što se tiče ovih, uh, uh, gradova koji su bili još uvijek u vlasti križara ili uh, kršana koji su vodili uh, krstaške ratove, uh, nakon bitke Ainul Jalut nekako uh, Dešava se da, da presunu ulogu nakon smrti Sejfudina Kutuza, koji je vodio bitku na Ain Jalut, da na, ste, na scenu stupa Zahir Bibars, kao jedan od namjesnika dinastije Memalika. I e, on je jedan od velikih vladara, pravjernih vladara, koji veliko hajro učinio za islam muslimane, Uh, u svim oblastima, Nema, ne samo u borbi preti križara. Uh, digao je, ponovo je vratio značaj stepen šarijeskom znanju, uh, islamskim školama, uh, izgradnje. Uh, dan danas se određeni objekti, dan danas se zovu po njegovim imenom i čak biblioteke, knjižare, uh, knjigoteka, kako hoćete, uh, u mnogim mjestima od Damaska do, do Kaira i na drugim mjestima zovu se Zahirije, mnoga raznorazna mjesta koji su obilježe njegove vlasti, koji je bio svestrana ličnost u, u svim sferama života koji je pokrenio, napravio veliku reformu u islamskom umetu i on je onaj koji je vratio instituciju hilafeta, jezda ona više radi forme bila, ali je vratio ponovo, nakon što je uništena i pala ponovo je Izabran halifa od Abasija, znalo se ko je taj halifa. A onda ono što je vezano za križarske i ratove, da je on odigrao presudnu ulogu u vraćanju ostalih gradova. Pa je 1265. po Miladiju vratio grad Kajsarije. Pa onda Ursuf, to su sve gradovi u Palestini, priobalni gradovi, pa onda Safet grad Safed nakon toga pa nakon toga 1268 nakon 3 godine grad Jafu pa onda glavno znači najbitnije što uradio a to je a to je da je osvojio da je osvojio Antakio Antakio odnosno Antiohiju kako je zovu na zapadu 1268i To je grad znači, koji od onog početka križarski rato, kada je zauzet u prvom križarskom pohodu nije pao sve do tog datuma do tog dana do te godine. Grad koji je bio u stvari uh je u neku ruku uh, prijestolnica svih događaja. Iako je el kuc zvanično se tetirao kao, kao kraljevstvo ali presudnu ulogu zbog toga što nije nikako pada ovaj grad je on igrao i ono što se dešavalo u njemu. Znači više od 150 godina taj grad imao presudnu ulogu događajima koji se dešavali u Palestini, u Levantu, u Šamu. I tek znači nakon bitke na Hittinu znači, nakon, na nakon vraćanja kuca Ovaj grad preuzima ulogu. I tako da njegovo vraćanje u ruke muslimana je mnogo značilo da se privede skroz ili totalno jel, utjecaj križara u, u islamskom svijetu. Nakon smrti Zahira Bibersa dolazi na scenu sultan Mensur Kalavun. Pa on na 1270. godine 1271. godine sklapa, dobro, znači ostala jedina kraljestvo koje je bilo zvanično kraljestvo to je Tarablus i pokrajine oko njega slani, sa njima sklapa privremeni, privremeni ugovor, dogovor o nenapadanju, neratovanju zašto? Zato što su križari pokrenuli još jedan križarski rat pod vođstvom engleskog, engleskog eh, princa Eduarda naravno taj križarski rat je bio propao, nije uspješan bio, završio je sa porazom, sa poniženjem da bi nakon tog događaja ovaj namisnik Halavun od Memalika postepen opet fraća ostale i preostale gradove koji su ostali znači prvo je srušio znači, to još zadnje kraljestvo koje je bilo a to je Tarablus Znači, to je bilo zadnje kraljstvo koje je slušao. Znači, prije toga je Antiohija, koje je vratio Bivers, a zadnji je ostala Tarablus, a onda su ostali neki manji gradovi. A to je u stvari glavni zadnji grad koji je ostao među njima, a to je Merkab i jednostavno Aka. Ona je bila zadnja zadnji grad, e, koji su stvari, nakon e, Rišada Ljavljevih srca, postao, dobio taj grad i dobio značaj i ulogu, jer je bio e, grad na obali, I to je bio naj, taj grad bi u stvari bio onaj koji je bio veza sa brodovima koji su dolazi od križara, koji su pokretali od križarske ratove, odnosno koji su kontrolisali prostorima, prostorima u muslimanskom svijetu. Znači, kada je 1289. kada je, kada je ova, nakon, nakon što je bio okružen Tarablus i Pao, I ta pokrajina kada je krala, uh, pala potpuno, uh, nakon toga se ili da je pao Beirut. Znači, ostaju ta, ta neka manja tri gradiča koji su bili priobalni, a to je Aka i Saida. Uh, I oni su ostali još duže vremena. Oni su ostali još duže vremena, tako da je namestnik poslije Kalavuna, odnosno njegov sin, Salahudin ibn Kalavun, tek je on u stvari učinio tako zvane onaj tasfije, odnosno potpuno protjerivanje i sjerivanje križara iz muslimanskog svijeta. A to je to se desilo 293. po Miladiju. I da bi u stvari kada je pao grad Aka, da bi tek znači 1291. da bi posle tek ovaj uh, Antaros grad koji je bio ostao E, još jedan manji drugi gradić sa njim da bi se u zva, stvari zvanično tretiralo i, i brojalo da je 1303. po Miladiju da je tu u stvari značio kada je pala Hifa i Haifa i drugi gradovi manji to se bil mali gradić na, na obali, priobali e, znači 703. po, po Hidžri i 1303. po Miladiju ta godina se tretira zvanično a, godina kada su prestali križarski ratovi, odnosno krada su protjerani križari iz muslimanskog svijeta. I trajali su taj period koji su trajali uh, više od dvijestotine godina. Uh, I ostali su ovaj trag, ovaj utjecaj koji dan danas poznat, i o njemu smo govorili, uh, koji ima svoju simboliku, koji ima svoju, svoje tumačenje, spomenemo neke od tih stvari. sada možemo znači nakon ovog tog nekog historijskog sljeda događaja da samo spomenemo el da se može govoriti o a, o posjedcima, koristima. Euh križarski ratovi, ovaj čak mongolski ratovi, mada su mongolski ratovi nešto posebno, ovaj ne izdvajaju i nemaj neki posebni a, posebni bitni stvari koje se mogu izdvojiti o kojima se može pričati, ali su klapaju uglavnom u ovo što je vezano za križarske ratove. A to je da učenjaci kada su govorili, govorim ovdje sa strane islama i muslimana, kada su govorili o, o posljedicama o, o, o tome š, kakve koristi donijeli, kakave, kakve su koristi donijeli križarske ratovi samim kršćanima i muslimanima i uopšte nakon tih događaja šta se desilo, mada ćemo vidjeti poslije jel, da sami u stvari Zapadni istoričari e, ne tretiraju ovu godinu krajem križarskih ratova, odnosno zapadnih istoričari križarskih ratova totalno ova interpretiraju i smatraju da križarskih ratova u stvari nisu vođeni samo protiv muslimana, on su vođeni protiv, protiv, protiv i drugih nacija i pokrajina i zemalja, tako da ispomenut ćemo ta, taj osvrt s njihove strane. Ali ovdje da završim kako su učenjaci ili istoričari muslimanski tretirali, da kada su govorili o posljedzama križarskih ratova su govorili da se ono odliku u nekoliko sfera, a to je prvo na društvenoj sferi, na ekonomskoj i na političkoj. Da su ogromne promjene se tu desile. Znači ogromne promjene i u jednom i u drugom svijetu. Dovoljno samo to da spominam, to smo već do sad bili spominjali. Da u Evropi zbog križarskih ratova, da se finansijski sistem oporezivanja totalno promijenio, tada, tada je doživio napredak jer kada je su moral vršite ovaj oporazivanje pa su moral da napravi dan uspješan sistem i tada što su naći uspjeli to trajalo znači stoljećima ovaj što su tada usnapredovali zbog potrebe koju su imali a onda da ne govorimo o trgovini križarski ratovi su u stvari bila čista trgovina i a, najviše sa te strane se i otvorlo a onda a, a, os, a, jačanje i osnaživanje određenih gradova Pogotovo italijanskih gradova, trgovački. E, pa onda nastaje ideja banaka. Banaka, odnosno, zadoživanja, pozemljivanja, garancija, sigurnosti i tome slično, onima koji ulažu, koji idu i tako dalje. Pravljenje puteva. Pravljenje puteva, jer vi znate, znači to je poznata stvar, kad god je rat, od koristi i, i fajdi ratova ako ako imaј kad ima onima koristi. je vrlo bitna stvar to je da se tada napravi puteve. Vi tu znate ovi koji su bili ratovom zadnje. Naći ono što je napravio ovaj, što vojska napravi puta, to jest to su puteve prave. Ovolo ostalo su uglavnom politički zaglasanje i ostalo. Naši vojska što napravi puta, pravi puteve zbog vojske i zbog oružja koji se treba kretati i i do 10 jednog 11 na drugom mjesecu. Tu, a to isto znači znači spominju kao jedan veliki faktor razvoja puteva i ostvar komunikacija među državama, među ljudima ratno stanje koje je trajalo jel, više od 200 godina između, između muslimana i kršćana da su napravili ogromni veliki putevi, spojene određene velike, velika mjesta, bitna mjesta. Također razvoj pomorstva pomorske trgovine, pomorskog ratovanja. To sve neke stvari koje koje su učenjaci navodili, ali e, glavna presudna stvar o, o, ovaj, koja je bitna ovdje da kada su govorili ovaj, islamski historičari koji govorili su o tome o civilizacijskom utjecaju jednih na druge. Po civilizacijskom utjecaju ovdje mislimo na utjecaj islamske kulture na, na zapad. Sa križarskim ratovima, Ubrzo se dešava i pad Endelusa, Zapad je doživio procvot. Nastaje humanizam i renesansa. Humanizam pod navodnicima, a renesansa jest. Tada, znači, Zapad preuzima i mnogo, mnogo se okoristio od muslimana. U svakom smislu aj kako ne bi od zapade tada poznat bismo pisali stanje na početku da je zapad u to vrijeme ono da se tretira tako mi tako smo učili u historiji znači da je to bilo uh, ovaj srednji vijek nazadan mračni mračni srednji vijek nazadan siromašani tako dalje a kada to učimo obavezno prešute ute kakvi su kakom stanju bili muslimani da su bili na vrhuncu moći razvoja ili civilizacije uh, kada takav svijet u kojem su živjeli evropljani Kada ih osvijetli bljestak nakon pljačke napada i uništavanja muslimanskog svijeta, onda su oni doživjeli ovaj, procvat koji im je jako dobro došao, koji su koristili. Znači, taj civilizacijski moment prenošenja vrijednosti korisnih stvari iz muslimanskog svijeta u zapadni tekao je između ostalog i sa, sa križasim krstaškim ratovima. Od, od vrlo bitnih stvari civilizacijskih, ratnih ili domačkih, ako hoćete, stvari je to da, je, da su evropljani preuzeli Barut od muslimana i uzeli go sa istoga od muslimana i prenijeli u Evropu, a Barut igra jako velik značaj u ostalim događama koji će se desiti u Evropi, u ratovima i tome slično. Znači ukupno, a, a naravno vrlo bitan moment, to je koji sami zapadnjaci priznaju u svojim knjigama, da vještina ratovanja koju su a, križar kristalaši naučili a, i uzeli od muslimana priliku kristalaških ratova, da je to a, unaprijedilo, unaprijedilo vješ, vještinu ratovanja, oružje, način ratovanja, razno razne sfere, a, sfere koje su vezane za, za vojni život, za vojsku. Uh, uglavnom su uzijeli od muslimana koji su bili jako razvi, dosta više razvijeni nego oni. Problem muslimana je bilo razjedinjenost, a to na stranu. A da su bili razvijeni u tom smislu, u vojnom smislu, uh, oko toga znači skoro da, jel, ko, ko, skoro da niko nije negirao od zapadnih historičara koji su opisivali ove događaje. Također, uh, na zapad i, i to oni priznao svojih knjigama, ostavili veliki trag, križarski ratove su utjecali na Na, na onaj na o, jedan moralni dio a koji su u stvari vraća moralni dio u stvari ono ovaj Što, što nama sad provlači i učimo nekakvim viteškim ratovima, viteškim postupcima, podvizima itd. i tako dalje. Uglavnom, oni su u tome su gledali na muslimane e, koje živeli e, na muslimanske borce, muđajde u Endelusu i e, u, križarski, u križarski ratovima u na istoku. A između toga, tu to, to se posebno kaže, izdvaja i ophođenje prema ženi. E, križarski ratovi su pozitivno utjecali e, ono što su uzjeli od muslimana i ophođenje muslimana prema ženi Uh, su uh, pozitivno utjecali na poimanje koje je postojalo na zapadu i opođenje prema žene u pozitivnom smislu da je, to, da je taj uh, način i vid opođenja prenesen na zapad A da ne govorim ovdje sa strane, pa sa strani e, tehnologije, tehnike, poljoprivrede i tako dalje, znači taj, taj utjecaj e, opisan je čak u detalje, znači u kojim stvarima su muslimani doprinijeli da Evroplja nisu znali šta je šećer dok nisu prenijeli od muslimana, uzeli znači uzgoj i, e, i proizvodnju šećera da su prenijeli sa istoka u ut, toku križarskih ratova, pa onda nisu znali šta je suzam, e, riža, limun, bijeli luk lubenica, sve te, sve te vrste voća, povrća i tako dalje nisu postavili u Europi, preuzeli se od muslimana, prenesi na zapad a od ovih nekih drugih tenčkih stvari suštinska bilo u stvari staklo taklo je također od muslimana u toku križaških ratova prene, od muslimana uzeta i e, prenesena u Europu, pa je počela tada i proizvodnja raznorazna vrsta korištenje koži u raznoraznim svrkama koje su koristio muslimani preneseno je, tada, preneseno je tada na zapad I takvi stvari ima dosta znači pojedinačno oni koji su uzeti u toku križaških ratova još kome, tome kada dadama ono što je o, što se desilo u Endolosu znači time se narod zapad uveliko okorisio Uh, Ode narodno treba dodati i ovaj utjecaj idejni ili ideološki ili filozofski ili kako hoćete Uglavnom, u glavnom toku ratova u toku križarskih ratova uh, preneseno je i to su na, na značajni mnogi ovaj zapadni historičari prenesena je antička kultura prenesena antička kultura koja je bila prisutna prevedena prevedena na arapski jezik prenesena je znači od muslimana od, na, u Europu prvenstveno u Italiju i dalje u Europu pa je antička kultura odnosno grčka kultura koja je kao srodna njima uh, utjecala da, da, da se dešavaju događaji uh, za za koje nazivaju humanizam renesansa koji smo mi učili u školama a onda krstaški, križarski ratovi u stvari od njihovi rezultata i to bilo da su, da su na zapadu počele pojavljivati drugačije poimanje toga šta se tu dešava. Odnosno uh, uh, pisci, autori, filozofi i ostali uh, slobodni ljudi su počeli drugačije da, da tretiraju način opođenja prema, prema, uh, prema nekom drugom ovom slučaju muslimanima. Odnosno tada se rađa rađa ideja drugačije odpuđan sa muslimanima, a to je u stvari ono što mi znamo danas kao orientalizam. Da u stvari Zapad treba da se bori protiv muslimana uh sa, na, idejnom, znači, na idejnom, ili psihološkom, na, idejnom ili, na psihološkoj osnovi. Tako da je odatada počinje znači orientalno, orientalizam ili odnosno izučavanje stručnjaka, naučnika zapadnjaka, nemuslimana, islamske kulturi, ne da bi upoznali koristati sa nje, nego sa ciljem da bi se lakše borili protiv njej, ili da bi skrivili, odcrnili, tome slično. Orientalizam, pa onda pokaštavanje i širenje raznorazi drugih ideologija, koje su inače bile poznate na zapadu, ili uzeti iz nekih drugih e, e, civilizacija, a ujedno time, ujedno se time, cijelo vrijeme pokušava e, ruh, džihada, duh i duša džihada da ocrni da stavi, stavi na listu e, pogrdnog pogrdnog e, neče, poti čega se treba boriti na treba ukazati u stvari ono tretiranje da je šest i stup islama džihad, to, to tako tretiranje poimanje džihada je u stvari došla sa zapada ne od muslimana zbog toga što je njima toliko džihad trn u oku i toliko im smeta i toliko im e, bola zadao da ga oni stavljaju odmah nakon nakon hađa ili posta, kao šest šesti temelji, kažu to je temelji, od, od temelja, od, islam se kaže temelji, kaže na, na namazu, na šehadetu, namazu, postu, hađu, i onda dodaju kao šestu stvar, šestu stvar dodaju, zakat naravno, i šestu stvar kao to je džihad, borba na lahom putu. <clears throat> Što je tema za sebe, nećemo otvrati tu temu. Uglavnom, znači, ovo je otprilike bilo ono što su neki od uh, istoričana muslimana spominjali, a onda što se tiče zapadnjaka, oni, su to malo, oni, su to malo, ovaj, oni koji su objektivno pristupali o ovom, oni su to malo drugačije tretirali. Pa oni kažu, jel, križanski ratovi kaže, koji u osnovi su stvari, jer uh, bili borba protiv muslimana u, u Španiji, u Sjevernu Africu, u Palestini, u Siriji, koji su osnovi njihov, znači, pohod su bili radi radi hodočasnika u Jerusalemu. Ti ratovi su se, ti, koji su se poduzimali ti pohodi, su se poslije pretvorili u borbu protiv paganskih Venta, Balta, Litvanaca, Mongola, pravoslavni Rusa, Grka, Katarskih i uh, uh, Husijskih krivovjernika, koje je papa proglasio da su krivovjernici. Odnosno, o čemu se radi svaki protivnik katolika, politički ili vjerski, koga papa ocini da je protivnik, potpao je pod, pod kategoriju onog pot, proti koga se vodi križarski rat. Odnosno, parola je bila okvirena nakon, znači, nakon što je tekao, što se tekle križarski ratovi, onih prvi stotinu godina, znači došlo se na ideju da u stvari sve teritorije koje su, koje, a, koje su bile ili trebaju da potpadnu pod, pod, pod, pod kršćansku ulast i a, duhovnu moć, one trebaju da se vrati i trebaju da se da se po, protiv njih pokrenu križanski ratovi. E, I u to, i sa time još spojena, još jedna druga stvara, to je ono što je bilo u stvari, a, što je bio mamac. Mamac za te pohode, a, bio mamac za regrutovanje Ljudi, a to je stvari, one dvije stvari, to je oprost od grijeha, oprost od grijeha, onako je učestvo u prižac kratom, njemu su oprostni grijesi i njemu je zagarantovan ulazak u raj. A druga stvar, a to je da je ovo častan i, i dostojan poziv, a to je borba protiv bezbožnika. Ulaziš u raj, ako pogineš na tom putu, imaš tu čast i počast da se boriš protiv bezbožnika vaiaka motiva da se da se da, se, da se ljudi. E, kada, je, kada je bio rat, odnosno kada je pa kada je vraćen kuc, kada se lahudenji ubije vratio kuc. I događaj kada se tada Richard Kralj srca učvrstio u, ak, u akri ili aki, aki na arapskom, tada se formira jedan novi vitiješki red koji se zove Teutonci i koji u stvari uz templare i Ivanovce, ih ospitalce, te templace, te redove njihove viteške, koji dodatno unosi jedan novu dimenziju ratovanja, a u stvari da su oni uglavnom vodili ratovanje, križarske ratove, koju su vozili protiv heretičkih pokreta. Ne protiv muslimana, nego protiv heretičkih pokreta, koji su oni poglasili da su heretički, da su protivnici križara, kršćana u Evropi. Pa su ih vodili u stvari u Evropi, u južnoj, francuskoj, protiv Albigeneza, protiv njih kada su vodi, u stvari koji su, koji su katari, protiv njih su vođeni križarski ratovi. E, također vi znate da je vođen na ovim prostorima Bosijevcega, da su vođeni križarski ratovi, protiv Bogumila, u Bugarskoj također. E, a onda je ti, ti ratovi su bili premješteni na Baltik, tu je vođeno najviše križarskih ratova a uh, i zanimljivo da je ovde da se uh, kaže kršćanski križ, taj križarski duh rata koji je bio u početku znači pod uh, pod, parulom, uh, pod parulom, uh, oslobađanje svetih zemalja i omogućavanje hodočasnicima da idu u Jerusalem da da pohode Kristov grob ili Kristov grob se onda pretvorio jednu parolu koju su čak izricali jel, a, a, o, predvodnici križarski koji, a, k, o, sa svojim protivnicima. Parola je bila sve ih ubijte a, i ako među njima ima znači neko koji je od, od kršana, kaže sve ih ubijte Bog će prepoznati svoje. Znači kogod vam dođi pod ruku protiv vas, protivnike koga ucijente, ubijajte redom. A ako među njima ima oni koji su nedužni, koji su u stvari od nas, Kaže, Bog će prepoznati svoje, Bog prepoznaje njih i on će jel, biti nagrađeni za to. E, do te mjere, ovo navodi iz tog razloga, znači da taj krštaški, križarski gnjev e, i pohota ratovanja i želje za pljačkom, za osvajanjem, za stavljanje pod papinsku vlast i kapu, Svega onog što ocijeni da treba biti pod njegovom lašu, je do te mjere otšao u svoju ekstremnost. Ovo, ovo što govorimo ovdje, to govori u zapadnim izvorima. To oni govori, ne muslimani. E, Također je jedna vrlo bitna stvar ovdje, a to je da stalni neuspjesi križarskih ratova, koji su bili, znači prvi bi uspješan. ono ostalo su uglavnom porazi i poniženje bili. Prvi je bio uspješan, u prvom se formirali su ona kraljesa koja se formirali, nakon toga svi ostali križarski ratovi su u stvari bili poraz i gubitak. E, dolazi, znači, nakon ti prvi križarski ratova, na početku dolazi u stvari do, do promjene samo samog motiva, percepcije i namere ciljeva tog ratovanja do do mjere znači da se do samo u, sam, u Europi tamo na zapadu da se već mijenja u, mijenja su stvari jel, pogled na to na te ratove jer ako mi šaljemo 6 7 tih križarski pohoda i u njima doživljavamo poraz nešto nije u redu pa su onda pisali pjesnici kroničari propovjednici neka, neki pričali su znači ideja je bila u tome u stvari da sveta zemlja je izgubljena izgubićemo i ćemo je zbog naših grijeha greška je kod nas, greška je do nas. Znači, nije, nije greška kod muslimana i kod bezbožnika, Saracena, koji treba ubijati, nego je greška do nas. I, e, i time su stvari htjeli da preispitaju sebe. A onda, kad, kad se vratimo sa drugi strani, kada pogledamo stvari, učiješ o tim krežarskih ratovima da iz e, najnižih slojeva društva na zapad u svijetu da su znači učestvovali ljudi obični ljudi učestvovali u križarski ratovima zbog tome što doga što su utame vidjeli prvu šansu za oprost grijeha kojem je obećavano strane pape odnosno osvajanje ovaj, osvajanje mjesta u raju na Hiretu, a onda sa druge strane el ovaj, vidjeli su i priliku za bolji život pljačka osvajanje bogatstvo pa se to dvoje miješalo nekad prevagne ovo nekad prevagne ono u početnom momentu bude i motiv opraz opra, opra, griha borba sveta borba za krst za križ za Krista za Hrista a onda se to pretvori u, u, u želja za za imetkom a naravno način ostvarenja je toga i bilo usvajanje ubijanje paljenje i tako dalje što je poznato što smo opisivali te događaje <kuh> Međutim, e, zbog tih stalnih poraza koji se dešavali u križarskim ratovima, koje su doživljavali protiv muslimana, e, gubi se i moć križarskih ratova. Gubi se njihova moć i njihova snaga. I još istovremeno se tada dešava, znači, pred sami kraj križarskih ratova, povijem te ovdje, znači, da na zapadu njihovi historičari, oni ne, ne tretiraju križarske ratova, da je to bio taj period koji mi sad govorimo, tih neki nesto više od 200 godina. Ko njih su stvar, križarski ratovi, tada počeli zvanično, kaže, bilo i prije, a oni traju dan danas. I križarski ratovi, i kršanski ratovi traju ne samo, i traju dan danas i ne samo protiv muslimana u muslimanskim pokrajinama, nego i protiv svih drugih protivnika, čak i bizantijaca. On su, on su tretirali, smatrali, vi znate, jedan od krštaških pohoda je bio napad na Istanbul i osvojene Carigrad i osvojene Opljačkane i tako dalje, koji je bio ostavni regularni cilj koji, koji, koji, je, koji je tako osmišen tako urađen i na tome se završio taj križarski povod. Uglavnom šta je ovdje problem? Problem je u tome što slabi moć križarskih ratova a onda dolaze Osmanlije, osvajaju Carigrad, pratvaraju ga Istanbul, prije toga bilo događaj veliki bitki jer više nije mogao papa da okupi ljude pod, pod, a, pod zastavom križarskih ratova. Zgubije moć. Pravi se ovaj nacionalne države u Europi formiraju se. A, i onda znači a, ti a, a, ti ratovi doživljavaju svoju drugu dimenziju. Onda je papa morao biti nuđen da pravi neke saveze među među nacijama, među državama da bi se da bi se uspijeli boriti, pogotovo to kad nacija doživljavala je kada kad Osmanlije prodiru, uzimaju zauzimaju Čita u Balkan i dolazi je pod Beć dva puta ulazi u Europu sa te strane što je bilo bila strašna stvar. A, taman su se a, riješili Endelusa i muslimana u, u Španiji a onda i dolazi opasno sa istoka. To je bilo veliki šok za Europu. Znači veliki šok za Europu za koje nije bilo rješenje i a, ideja križarskih ratova koja je doživjela toliko poraza na istoku, više nije imala svoju snagu da bi se mogla boriti protiv toga. Znači, ti, e, rezultati tih ratova, koji su bili u križarskih ratovima, koji su izvijeskivali toliko napora, toliko materijalni e, e, materijalni e, srestava, utrošeno, založeno, žrtvovano, e, da potisne jeli, muslimane i sve tih zemalja, odnosno prvastno Jeruzalema, odnosno i, e, tih, tog istočnog dijela u Palestini, Uh, niti su kršćani uspjeli da osvoje osim ono kratko vrijeme koliko je bilo u njihoj rukama nit, uh, nit, ni, uh, ni Jerusalem uh, nego su izgubili sva ta svoja kraljesa koja su postala njih pet izgubili su i njih izgubili sva ta mjesta i ne samo to nego i gube i cari grad i ne samo to nego i dolaze osmanlije upo Evrope dolaze i dva puta napadaju Beć to je bio nevratan šok za Evropu i u stvari govorlao je, u stvari, da, da, da su napravili jedan kiks. Da je to bilo, da je to bilo promašaj. A onda jel sa druge strane kjel, jedan, ti, ti neki rezultati koji su desili, kako su, kako su na zapad, znači njihovi, njihovi, autori, njihovi sorčari citirali da u stvari križarski ratovi, kršćanski ratovi, u stvari njihova, njihova veliki značaj u stvari, bio najviše sa strane trgovine. Znači, velika, velike vrijedne stvari otkrića za Europu su bila ono što je, što je sa križarskih ratovima uzeto, preuzeto na ovaj lonaj način od muslimana i prenešeno je u Evropu. To je bilo ono veliko bogatstvo. Bogatstvo u smislu ono što je preneseno uh, sa istoka u Europu i bogatstvo za određene pojedince i skupine i grupe u Europi koji su bili jako bogate, porodice. Vi redovi. A onda kad tome dodamo još da su, da su tada jel, Bizansko Caso, Španjolska, Sicilija imali su znači, ogromnu ulogu, a to su malo prije spomenuli, ogromnu su ulogu imali u tome u prenošenju antičke civilizacije, grčke, antičke civilizacije, kulture, da je prenesu u zapad. Pute muslimana, drugačije nisu mogli, jer nije bila sačuvana mimo muslimana, to ono što se neki naši ovi intelektualci fali kako su muslimani ovaj sačuvali grčku filozofiju, grčku kulturu i preko muslimana je prenesena na zapad. Euh, u stvari ovo govori o tome da vojni i ekonomski razvoj euh vojni i razvoj Evrope nakon i u toku križarskih ratova je doživio znači jedan jedan prevrat totalni. Naci totalno se promijenilo stanje u Europi. Od jedne jedne zaostale sredine, nazadne sredine siromaštva doživjilo su znači jedan totalni totalni prevrat u pozitivnom smislu. Znači njima je njima su križarski ratovi te kako dobro došli zbog, znači, prenošenja ovih pozitivnih stvari koje su otkrili, vidjeli kod muslimana. I zato ne treba, ovo ne treba da čudi, znači, je dovoljno taj primjer, znači, kada imao Friedricha drugog velikog, njemačkog kralja koji je išao, vodio križarski rat i na poklon dobio Jerusalem, mada je to kratko bilo, skroz, koji je sklopio dogovor s muslimanima o neratovanju, sklopio prijateljstvo s muslimane, objavio rat papi i kršćanstvu, i rekao poznat je rič, mir je prijateljstvo sa muslimanima rat i neprijateljstvo do smrti sa pa i sa kršastvom i sa križarima zbog čega je to on rekao i to ima prednešteno ko njeg zabilježeno zato što je bio zadiljen muslimanskom civilizacijom i kulturom znači bio, bio impresioniran znači, a pogotovo znači, ovaj, tad su uzeli je i Siciliju pa su zatikljeno što su zatikli na Siciliju od, od ostataka islamske kulturi i civilizacije A on je bio napredna ličnost, genijalac, kako ga nazivaju drugi. Genijalna osoba, prepozna prave vrijednosti. I on je bio opčaran. Ob Do te mjere, znači da u osvojio vojs imao saracene, da je imao muslimane koji su ratovali sa njim proti papi, jer on je bio anatemisan od papi. Spomenuo sam malo prije, a to potvrđuju, znači, potvrđuju u knjigama zapadnim, a to je da je sa križarskim ratom stvari promijenjeno promijenjen znači, uh, totalno u potpunosti uh, znači po, uh, polje uh, uh, vojne tehnike načina stila ratovanja ono što su križari doživjeli preuzio od muslimana toko križarski ratova je totalno utjecalo promijenost uh, njihovo stanje znači, od načina obsade od razvoja streljaštva od upotrebe takozvane grčke vatre Uh, korištenje brodova za prevoženje konja i tome slično znači sve te stvari koje smo se mani bili daleko daleko ispred križara ispred Evrope sve to, uh, od svega toga se okoristili križale Evropa i prenijeli su na zapad <clears throat> znači ovde govorimo znači rezimije ovo svega govora ovde bilo o tome da u stvari uh, papino uh, vođenje križarskih ratova Papa naravno koji su došli dan nas jedan za drugim koji je početku bio imao svoj vjerski razlog i koji posle san sa opraštanjem griha i borba protiv, protiv bezbožnika taj rat je proširio i posle proširio svoje sfere da se u stvari nisu vodili rato samo protiv muslimana nego su vodili protiv evropljana u Evropi protiv svakog onoga ko se protivio protiv, protiv što se protivio papi ili crkvi i gdje su svrstavali na isti stepen kao, kao, i proglašavali da su to križarski ratovi, krstaški ratovi i protiv takvih skupina, što u stvari znači da a, da, je, da su papini ili crkvine, neisto mišljenici bili u stvari oni koji su tretirani a, kao bogohulnici, bezbožnici proti koji trebalo se voditi križarski ratovi. I uz, znači, ovo, ove stvari su ovaj zabilježili a, zapadni historičari, govorili su o njima, jer su, jer su križarski ratovi a, nakon istoka a, preseljeni su. Znači u Litvani, u Prusku, u Ventu, a, Baltičke zemlje, Sjevernu Evropu, Znači tu su premješteni ratovi, vođeni su ratovi protiv, uh, sa ciljem širenja uh, kršćanstva i križa na silu. Ubijanjem onih koga zateknu na tim mjestima i dovođenje kršćanja da žive na tim mjestima. Uglavnom su njemce, njemce uh, uh, nastanjivali na tim mjestima. <clears throat> A na pewno ako se sjećate mi smo na početku kada smo govorili kada smo govorili o povodima križarskih ratova govorili smo a, ja je volio da se vratite na ta mjesta i da, da se podsjetite na njih a to je da smo govorili znači da smo uo značaju bitnost križarskih ratova sa strani a, tog dugog perioda koji je trajao zbog ideologije koja koja bila koja stajala iza toga koja, koja je koja je pokrenula te ratove, odnosno koja je bila zasnovana u osnovi na vjeri, onda zbog raširenosti te ideje, raširenosti u literaturi, u knjigama, istorijskih knjigama, da dan, danas to živi, da dan, danas ima svoje, svoje neke konotacije, ima svoje, svoje poimanje. Narodno, spominjali smo to da, da se to misli da oni tretiraju križeva skratka kao nešto pozitivno, nešto pohvalno i nešto potrebno s vremena na vrijeme da se dešava. Uh, i mi smo nas bili toga svjedoci. A onda kad se tome dodaje, još druge stvari, ovdje govorim, posjećam na ono što smo već spominjali, a to je, uh, i to je najbitnija stvar, uh, nakon govora o križarskih ratovima, kolika je sličnost toga što se desilo za rime križarskih, krišćanskih ratova, i čak i mongolski, sa onim što danas se dešava, na, na, na raznim poljima. U smislu toga, uh, objedinjavanje i odinjavanje uh, kršćanski ili zapadni zemalja u borbi protiv islamskog svijeta. Kao što je bilo tada u Europi da se objedine da skoro sve zemlje, ovaj nemoslimanske u Europi, da se objedine pod jednu kapu, pod jedno zapovjedništvo papino i gdje su čak učesva učestvovali prijestnici država ili, naj, ili ili prinčevi ili staleži koji su bila na najvećem stepenu, oni su predvodili križarske ratove da to danas vidimo u borbi proti, u muslimanskom svijetu, odovi zadnjih ratova koji se desa zadnjih 20 godina. Da imamo istu stvar, da se ujedinjuje tamo na zapadu, šalju zajedničku vojsku i narodnog, ovaj, i bori se protiv muslimana i onda se dešava ono što smo imali isto za vrima križarskih ratova, a to je izdaja muslimanskih uh, vladara, predvodnika, namjesnika, izdaja koja je bila tada se dešavala zbog onaj koji je ulasti jedan grad, jedna država, i dan danas to imamo. Određene države, ove ilone, učestvuju zajedno sa zapadnim uh, osvajačkim snagama u, u napadu i uh, pljačkanju i ubijanju muslimana u nekoj drugoj zemlji koja je optužena na ovaj ili onaj način. Znači, slično, to, totalno slični događaj. Neurovatno, znači, slično, kao da se historija pon, ponovno ponavlja. Onda, ono što se dešava u, u, danas u, u Izraelu, u tom okupiranom dijelu Palestine da oni da vrše naseljavanje već od, od kraja drugog svjetskog rata i prije toga su radile vrši naseljavanje naseljav svog znači dovode svoje ljude svoje stanovništvo to naseljavanje su imali u vrijeme križaški ratova iz Europe su dodoze poroca naselile su ona ona kralju neke koje su imali koje su križaške države imale u svojim rukama znači to to kasišo s ne vjerovatno slišo znači nema veliki razlike u tome a onda naravno Uh, nastojanje Zapada da razjedini muslimanske snage muslimanske države. Kao što je bilo tada u to doba kada su pokretali križarski ratovi, da su nastojali u tome da zavade muslimanske, muslimanske pokraje muslimanska mjesta i radi na tom, ujedinjavali se s jednima proti drugi, učestvovali s u borbi proti drugi tako dalje I dan danas to imamo prisutno. Znači kao da se ponavlja ista slika. I naravno uh, ovaj u križarskim ratovima znači postala ovaj jasnoočatljiva slika ona između sunija i šija i prirodi njihovog poimanja i opođenja prema prema muslimanskom umetu. Vi znate, naveli smo primjere e, Ibn Al-Qamija i njegovog učešća u, u padu Bagdada kad su mongoli osvajali. priko mongolskih pohoda. Onda ovaj asasini ili hašasini i njihova uloga u borbi protiv e, suni